estamos no programa Conversas. Estou com uma convidada que tem por nome Nádia Estadier. Ora bem, Nádia, muito bom dia. Olá, bom dia. Olá. Olha, mas temos outra convidada, temos outra convidada, aqui é? Quem é? Como é que tu te chamas? Morgana. Morgana. Tu és filha da Nádia, certo? Certo. Ora, tá bem. Nádia, Porquê este nome? Este nome é proveniente de França. O meu pai é francês, daí eu ter o nome Estadieu no meu bem. nome. Mas nasceu cá? Sim, nasci cá, nasci Mas meu pai é francês e a minha mãe é portuguesa. Mas nunca nunca vivi em França. Nunca viveu em França? Não. Portanto, a língua francesa está só da aprendizagem ou... Sim, de aprendizagem. Sou laringa. Logo, a mais pequenina aprendi a falar francês e depois na escola, acho que foi na escola, foi na escola realmente que eu aprendi a falar francês, apesar de, claro, ter ajudado imenso o facto de ter amigos franceses em casa, não é, e, e, e o meu pai ser francês, mas nunca falamos muito francês o, um com o outro. Pai, <risos> pai e mãe francês ou só o pai? Só, pai? só pai, só pai. A minha mãe é portuguesa. Portuguesa. Agora, a Nádia tem uma profissão que hoje em dia, sempre teve, mas tem, tem alguma alguma influência e tal? Também algum alguma Mística uh, normalmente nós olhamos para os grandes atores para grandes atrizes uh, e, e há sempre ali um certo uma certa Mística em um certo uma certa envolvência um certo círculo uhum. à volta deles das suas vidas privadas das suas coisas eu não vou fazer muitas perguntas privadas mas como é como é que nasce uh, esta esta aptidão para a representação como é que nasce na realidade eu sempre me interessei por uh, Pela arte em si, não, não propriamente pelo teatro. Mais nova fiz a escola Fizepto Oliva, que não foi em Oliveira do Hospital, em Erganil, no Polo de Erganil, e segui o curso de animador sociocultural aí já tive a oportunidade de, de me familiarizar um pouco com o teatro também não é apesar de não termos não não era não não tínhamos não é aulas de teatro mas mas mas pronto deu, deu para me familiarizar um pouco pouco mais entretanto optei por ir por ir para para Lisboa fazer então um curso de formação de atores Na altura eu não sabia bem se se adorava teatro ou não, mas entretanto entrei no curso de formação de atores porque até o, o meu interesse primordial era era em maquilhagem, eu gostava de saber maquilhar uh, e, e pronto, e o único curso uh, que havia acessível era o curso de formação de atores da Universidade Moderna, foi por isso que eu enverdei por aí. Uh, depois entretanto uh, fiz o curso de formação de atores e foi aí que me apaixonei realmente pelo teatro. E não parei mais. Entretanto, pronto, comecei a trabalhar com o Teatro Independente de Oeiras, tive a oportunidade de fazer algumas coisas em televisão, umas telenovelas, através do, do, do curso, no diretor do curso que eu estava a fazer era o José Martinho, o ator, sim. muito conhecido, não é? E deu a oportunidade também a todos por, por passarem pela televisão, a todos os alunos dele. Todos ou quase todos, aqueles que ele achava que que tinham aptidão. Tinham, um certo? Tinha um cara, sim, que tinham, que tinham, sim. Tinha um jeito. Pronto, tive essa oportunidade, depois entretanto fiz mais um trabalho em televisão, uma telenovela, mas sinceramente não era realmente o que eu queria. Uh, sempre preferi o teatro, o teatro em si. Eh, uh, uh, não tanto... na, Naquela naquela sessão do teatro mais clássico, não? não? Uh, sim, não, do, do, palco, do palco, do palco mesmo, mesmo. o palco em si, Sim, ao vivo, com o público ali. Uh, porque não tem nada a ver a representação em televisão, é muito, é um pouco estranha, uh, porque quando temos um personagem, uh, dão-nos dão -nos o nosso personagem, mas não nos dão, não, não nos falam muito sobre ele. Dão-nos, por exemplo, o capítulo 58, começamos por aí não começamos no capítulo 1, 2, 3, 4 e por aí, por aí adiante. é um bocadinho estranho, então uma pessoa não não, não tem muito, não tem a oportunidade de, de estudar o seu personagem profundamente. Eu não sei se o meu personagem o que é que vai acontecer ao personagem, ou o que é que já aconteceu, que é muito chato, não é, quando se representa, convém saber exatamente quem é, quem é o personagem do início ao fim antes de o representar. E na televisão isso não acontece. E essa, essa esse esse facto que está a mencionar condiciona a, a, a prestação ou não? Eu penso que sim, claro que condiciona, condiciona, eu não sei se em todos os países será assim, pelo menos falo da experiência que eu tive, e, e das duas experiências que eu tive em televisão, as duas telenovelas eram Quais assim. Quais foram já agora? Uh, foi Lusitana Paixão, a, a última foi Lusitana Paixão, na RTP1, e, e a outra foi Nunca Digas Adeus, na TV Pronto, Lusitana Paixão já foi um trabalho maior, fazia de empregada <risos> da família da família principal. Portanto, isso uh, em Lisboa, não é, no centro, no do país, no centro cultural, digamos assim, há porque há dois ou três polos uh, importantes, é Lisboa, Porto e Coimbra em Exatamente de, em termos de, de teatro e, e não só, portanto, em termos de, até mesmo em termos de música. Mas o que é, como é que depois anda e aparece em Oliveira do Hospital? Bom, como Ou será que eu... souvaram um salto muito grande já, de repente? Talvez. <risos> então, deixa eu outras coisas por uma vamos ver elas. Sim, um, bom, eu, eu de qualquer maneira não é, fiz a escola aqui em Oliveira do Hospital, porque vi muito nova para Oliveira do Hospital com 5 anos, penso eu, vim com os meus pais uh, e instalar-me, a instalar em Oliveira do Hospital. Depois, interessante como estava a dizer, não é? Fui para Lisboa para a universidade, para fazer a faculdade, uh, em teatro. Pronto, passei um pouco pela televisão e pelo teatro. Depois, houve uma altura aí, no, no último trabalho que eu fiz de televisão, comecei a hesitar um pouco. Já não sabia se queria realmente representar, porque a televisão realmente tem uma carga de competição que a mim me prejudicou um pouco. Uh, não gostei assim muito. E como estava duvidosa, tive a oportunidade de fazer um curso uh, no Brasil, no Rio de Janeiro. Entretanto, fiz esse curso, não o acabei, porque... Uh, Por, por outros motivos Por motivos complicados <risos> Algumas coisas que aconteceram lá e, e fui obrigada a voltar para Portugal Obrigada, entre aspas, não é? Porque eu quis, não é? Não, não queria mais ficar no Brasil Voltei para Portugal E, entretanto, vim passar umas férias Oliveira do hospital <risos> Vim visitar a família E acabei por por me apaixonar e ficar <risos> Então, ainda bem E vê-se que a paixão resultou. <risos> resultou Resultou, resultou Mas, voltando voltando sim. ao centro nevralgico do país, portanto, há uma diferença abismal entre aquilo entre as possibilidades que tem o Matriz, no caso da Nádia, por exemplo, do espaço geográfico, há uma diferença, portanto, perspetivas, porque elas estão muito menores do que na capital. Claro que sim. O que é que tem no seu horizonte, o que é que está previsto ou não está previsto ou ainda está um pouco assim, assim, entende? Que nós queremos saber isso na nossas conversas. <risos> está está está previsto. quando eu quando cheguei, não é? Fiquei um bocadinho confusa porque não sabia bem o o que fazer aqui. Depois pensei, bem, vou montar um grupo de teatro. E, e optei por montar um grupo de teatro pronto, não conhecia muita gente que, não conhecia aliás ninguém que tivesse ligado ao teatro e quisesse trabalhar comigo, então abri uma audição pus, pus aí panfletos por todo o lado e uns cartazes e abri uma audição para conseguir pessoas para trabalharem comigo. E vieram muitos? E vieram alguns por acaso do, do Conselho de Oliveira e do Conselho de Tábua. Vieram dos dois conselhos gente mais nova da escola, que do liceu que criam, que estavam interessados uhum. por fazer teatro e por experimentar. E conseguimos uns uns, uns uns atores <risos> que trabalharam comigo e montamos um espetáculo. Como uh, é que chamava o espetáculo? Uh, no dia em que o planeta parou. Era um espetáculo infantil. Eh, uh, montamos um espetáculo infantil. Com cinco, cinco atores. Então, o que é que aconteceu no dia que o planeta parou? Era um... <risos> Bom, isso um espetáculo. <risos> está convidado. Não, não está, não está convidado porque já já Já, já, acabou, não, já, não, está, já não está. Já começou a, a andar outra vez. Sim, sim, sim. Uhum. Sim, isso foi, foi logo no início, já não sei, isso talvez há uns seis anos, não é? Seis então, anos. E daí para cá? Daí para cá, eu pronto Dei-me conta que realmente não funcionava Muito bem, o teatro não estava Não, não na realidade não estava a vender, porque não é um ator também não vive do ar, Exatamente. precisa de ganhar dinheiro como qualquer outro... Exatamente, tem que comer e, e e preciso preciso de dinheiro como toda a gente. E então vimos que era impossível sustentar um grupo de, de seis pessoas, uh, é, seria impossível. E então optei por trabalhar sozinha e então como já na altura em Lisboa também fiz um pouco de animação animação de rua e animação de festas. Lembrei-me que poderia ser bom começar a fazer animação aqui, aqui na região e, no, e pelo país, porque para além de ter feito teatro com esse grupo, eu também vendo espetáculos, não é? Tento vender o meu trabalho. Então, Ouvi tento, menos. tento vender pelo país todo. Ouvi uma vez foi em Viseu, não foi? Sim, sim, sim, sim. Sim. Eh, em Viseu trabalhei bastante, trabalhei bastante. Portanto, esta conversa aqui na Rádio Bonova pode ter, pode ser uma porta aberta. Pois claro que, sim que sim, esperemos esperemos que sim, que sim, queremos sim. Tem retorno, não é? Tem, tinha seria ótimo. Mas agora em relação a isso, é difícil sustentar seis pessoas, portanto, sustentar uma, uma uma companhia de teatro mesmo pequena como como aquela que acabou de ferir. Exatamente. Mas das entidades ou seja, do do município, do município, eu tenho cenas, por exemplo, houve algum interesse, houve algum diálogo sobre a possibilidade da continuação até, por exemplo, eu já estiquei um bocado mais a pergunta. A, a nível de coletividade de associações uh, à volta em, em pequenas terras ou até mesmo em Oliveira o que Bom, é que, o que é que houve algo novo eu, eu na altura não optei bem por esse caminho optei sim por falar com várias entidades no intuito de pedir patrocínios para me ajudarem não é a montar um espetáculo com, com aqueles atores aqueles jovens atores e, e tive retorno uh, consegui todo o dinheiro necessário para montar o um espetáculo aquele com espetáculo. eles. Sim, é que o espetáculo, tudo foram todas as empresas da Oliveira do Hospital que contribuíram. Foi fantástico e agradeço desde já. Foram foram fabulosos. Por isso também não não optei por ir por outro caminho, não é por por me juntar a uma associação a uma coletividade não não tivesse necessidade. Bom, isso e calhar o caminho também depois não foi por aí. Acabei por por pronto, depois vendemos uns espetáculos a outros, conseguimos recuperar aquilo que tinha sido sido gasto e, e mas não, não consegui vender porque não se vende, não, não, não estou a conseguir vender nem na altura nem neste momento espetáculos uh, com mais de dois três atores é muito difícil muito difícil mesmo animação mesmo na animação que é o que eu faço agora faço animação de festas não é de aniversários palhaço ilusionista e trabalho com um grupo também que não posso desaparecer a mim <risos> só no final da entrevista <risos> mas bom como estava a dizer que trabalho trabalho também com, com um grupo de pessoas ligadas mais ao circo agora às artes circenses e, e tenho muita dificuldade em, em vender eh, animações com mais de dois atores, eh, porque o país não está não está muito famoso, nem o país nem, nem a Europa, nem o mundo Mas repreendo das suas palavras que portanto, quando montou o espetáculo e tive os apoios, ainda bem, e só temos que agradecer às... às, às só tem que agradecer claro às, que às entidades e já o e agradeceu publicamente. Não tiveram público, foi? Aqui não, aqui não tivemos quase público nenhum, é a realidade Mas Eu fiz bastante publicidade. A Câmara, na altura, também ajudou na publicidade. E onde é que era o espetáculo? Uh, na, Casa da Cultura, na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Portanto, no despertador foi baixo. Foi, foi muito baixo. Aliás, eu lembro-me que havia uma atriz que estava danada, que não queria entrar em palco porque não havia público suficiente, mas lá a convencia a entrar, porque, quer dizer, não é o pouco que há veio e temos que agradecer também, não é? E, e sim, não houve muito público e depois, o objetivo depois era tentar vender para outra para as escolas, não é? Porque era um, um espetáculo bastante didático e não se vendeu quase nada, visto ter tantos atores e o que implica que o preço suba, não é? E os é, custos é, aumentam, não é? E os custos aumentam, é impossível não não posso pagar uh, 10 euros a um ator ou a 30 é impossível, está fora é, de questão Mas é, não passa pela sua cabeça no futuro se a criação de uma escola de teatro ou, ou, ou fazer qualquer coisa nascer porque realmente o teatro nós vamos vamos verificar porque tudo que, que se passa pela região realmente está muito pobrezinho está mesmo pois está e já falamos disso e também no município já tivemos algumas reuniões sobre sobre essa questão mas por enquanto ainda está está ainda, tudo ainda. ainda está tudo na base da conversa <risos> na base Eu não sei bem porque na, uh, o ano passado acho que abriram inscrições. Penso eu que chegaram a abrir as inscrições, que foi mais ou menos o que estava combinado. Uh, faltava resolver umas questões, penso, burocráticas, talvez, para abrir uh, abrirmos inscrições para um curso de teatro em Oliveira do Hospital, que seria até feito na Casa da Cultura. Mas, uh, por enquanto, ainda não não conseguimos, não não obtive ainda também nenhum feedback sobre falou esse uma, assunto. Falou-me há pouco que fez uma passagem pelo Brasil, também na representação. Também na representação. Na alternativa. Como é que foi? Como é que foi essa essa experiência? Foi fantástica, foi fabulosa. Acho que a nível de escola foi foi mesmo magnífica e aconselho se alguém quer seguir teatro e quer ser ator, acho que é, para mim, considerei uma escola realmente muito boa. E Não sei maiores? como será nos Estados Unidos, mas ali Os meios são muitos? Os meios? Meios, sim. Os meios uh, uh, logísticos, igual. digamos. Uh, logísticos de apoio, uh, sei lá, público. Ah, uh, aqui uh, em Portugal não no, sei. Lá, eu, lá, no Brasil, ah, lá no Brasil. lá no Brasil. Também eu não tive a oportunidade, eu não fiquei assim tanto tempo, porque não tive a oportunidade de ficar mais do que aquilo que, que fiquei. <risos> Mas o que eu senti é que é, que é, um, é, é uma escola boa, é uma... Gostei bastante da, da experiência que tive lá e se pudesse uh, continuaria lá. Achei que tinha mais oportunidade ali do que cá. Mas depois de falar também com os meus amigos brasileiros, uh, tentava falar com um amigo que, que também fez o mesmo curso que eu, e ele até me disse, ah, Nádia isso isso é o que tu pensas uh, claro, um português quando vai para o Brasil pode ter realmente sucesso lá porque é português e, e o que acontece o mesmo a mesma coisa aqui se calhar em Portugal, não é? vem um estrangeiro e se calhar também é recebido ou alguém que estudou fora, não é? é recebido de uma forma diferente é e aquele ditado do... antigo, o Santos da Porta não faz em Milano é exatamente, há mais ou menos isso, isso. também acontece <risos> cá, não é? e pelos vistos acontece cá bastante, eu sabia que, que acontecia aqui em Portugal, mas no Brasil e não senti da mesma forma mas de facto também não sou brasileira não é e percebi através dos meus colegas que acontece mesmo é exatamente a mesma coisa lá mas eu senti que realmente tinha muito muitas oportunidades que esperavam por mim ali naquele país mas pronto é o destino quantos, é mesmo assim quantos anos de quantos anos de carreira eu comecei a trabalhar em teatro em 98 Não sei <risos> 16 conto. anos Sim, sim mas depois Só só em 2000 2000 é que devo ter feito o curso Ou em 99 talvez E só em 2001 É que comecei a trabalhar Pronto, realmente A fazer disso uma profissão E, e a trabalhar em em fazer outro tipo de espetáculos E, e a trabalhar em televisão também E em vozes, desenhos animados, e fiz, assim, algumas coisas interessantes. Vozófono, não é? Sim, fazia, fazia também. Então, de, de, hoje, depois de olhar para trás, uhum. tirava outra vez o teatro? Uhum. Pergunta mal, <risos> Claro que sim, também, também, mas se calhar também teria feito, se calhar também gostaria de, de seguir estilismo. <risos> e também... E também ter aprofundado mais o ilusionismo E, e se calhar também teria ido para o Chapitou Para aprender mais coisas relacionadas com as artes circenses E teria feito... Mas pronto, vai sempre na vertente da representação Mas no fundo, essa já vi que tenho uma certa paixão pelo, pelo, Pelas artes circenses, pelo, pelo espetáculo de rua uhum. Portanto, como é que se sente entre um espetáculo e outro? Porque às vezes pode ser um caminho esse a arte ir pode ser um caminho. Claro que sim. Eu qual é a diferença que há? Eu não sou ator, portanto, sim. não posso, eh, de uma forma eu eu eu cá por muitas vezes representar também, não é? Claro que no sim. no local onde estou. Mas uh, uh, o que é, o que é representar de uma forma e representar de outra, porque no fundo são duas são duas representações, não é? Sim, são duas representações e ambas requerem muita disciplina também, não é? Uh, e ensaios e trabalho. Agora a diferença <risos> Eu gosto de ambas de uma forma, se calhar, diferente, mas difícil de explicar, não é? é? Em palavras. Ao, é como ao outro, tenho dois amores, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. É um pouco como isso. Eu acho que sim. mas Porque ambas se complementam também, não é? Acho que sem uma, sem o teatro, eu também não conseguiria estar tão à vontade e, e não conseguiria, se calhar, ter tanta imaginação na animação de rua porque o que eu faço na animação de rua para além do ilusionismo é representar, não é? Enquanto que, se calhar, tenho colegas não é que fazem monociclo, andas, acrobacia uh, lençol vertical uh, pronto, inúmeras coisas fogo, fogo eu não exatamente. trabalho em nada dessas áreas o que eu faço, pronto, trabalho no ilusionismo claro, mas o ilusionismo também requer muita conversa e essa conversa Esse traquejo e todo esse improviso E à vontade Veio também da minha experiência teatral pronto Por isso é, complemento -se. Como é que o público interage nessa Nesse espetáculo de rua? É, é curioso porque depende Depende muito de da aldeia Onde se está ou do concelho É muito engraçado são sempre diferentes As né? pessoas as reações... são sempre diferentes As reações são completamente diferentes Contram Os públicos um pouco sobre isso. são muito diferentes e, e é muito giro temos públicos, Eu gosto imenso de trabalhar em Oliveira do Hospital porque é um público divertido e é contagioso, gostam de conversar e gostam de se meter e, e gostam de brincar, gostam também de representar, é, é giríssimo. Depois temos, temos outro tipo de público sei lá, agora não vou estar aqui a <risos> difamar os outros conselhos. Não, não, não diga nomes, não diga nomes. <risos> Sim, mas temos outros outras zonas. Tivemos aqui aqui sensivelmente perto um, um local que fomos fazer fomos fazer animação de rua numa festa e as pessoas estavam tão inibidas. Eram realmente realmente inibidas. Eu até já não sabia se havia de dizer ai, se havia dizer ui, porque eu não queria também. Estar, nós não ofendemos ninguém nunca, mas tínhamos que ter muito cuidado com o que estávamos a dizer, mas também percebi nessa aldeia que passado umas horinhas depois do jantar, depois de terem bebido uns copos, ah. tudo se soltou um pouco, mas mas é curioso e é muito giro, no fundão também é muito engraçado trabalhar, as pessoas também são são bastante interessantes e diferentes também. Tem uma história assim engraçada que nos quer contar sobre isso? Agora, Quais episódios penso, que acontecem às vezes assim? Sim, ah, pode ser Uma má figura Por exemplo, vamos cuidar, tenho que ter bolinha, que ter bolinha. Não, não, não, não, não, não Não, que está aqui a minha filha Não vou, não vou exagerar Não, mas aconteceu-nos Uma situação foi muito chata realmente Foi numa feira do queijo já não sei, não foi há dois anos, que há três ou há quatro, talvez, não, não, não me estou a recordar bem. Mas pronto, foi numa das feiras do queixo, estávamos a, a fazer o espetáculo de rua e começaram-se a juntar umas pessoas, entretanto, começaram a aparecer as câmaras de televisão, apareceu pronto o presidente e mais uns políticos e tal, e nós estávamos ali a fazer a animação de rua E o meu colega decidiu fazer uma acrobacia comigo Que são forças combinadas Chama-se forças combinadas É uma, uma espécie de acrobacia Eu não gosto nada de fazer acrobacia Porque eu para já não gosto muito assim de, de alturas E ele... Já fizemos algumas nos ensaios Mas ele sabe que eu não suporto fazer acrobacia Só que estávamos numa situação Não é com o público toda à volta E ele insistiu Persistiu Que eu continuasse o espetáculo E fizesse e fizesse a, a acrobacia. Bom, eu não podia, não é? Não podia deixá-lo também ali pendurado, como se diz. E então trepei. Lá fui eu subindo, mas eu tinha um rabo gigante <risos> e uns grandes peitos e lá e tinha chinelos, não é? Chinelos de tipo de quarto. <risos> então, tudo, tudo era um personagem do povo. Tudo a complicado. Tudo a complicado. Olha, lá subi, Subi e, e depressa desci, desci, mas desci de uma forma assim um bocadinho brusca demais, caí, <risos> caí, escorreguei, a sorte é que eu tinha aquelas almofadas todas, não é, a fazer de rabo e que me amorteceram a queda, bom, e foi uma risada e ao mesmo tempo um suspense não é, toda aquele, ouviu o público, oh! tudo assustadíssimo, <risos> pensando que eu me tinha estapulado. No fundo acabou por resultar, não é? Bom, resultou porque era um personagem do povo e tal, e aquilo tudo deu continuidade, e, e bom, improvisei, saí bem, acho que sim, acho que me sei bem no meio daquela confusão. é Por falar em sair bem, é, é autocrítica ao seu trabalho, faz autocrítica? Claro que faço, faço, faço Em voz alta ou em meditação? Sim, também em voz alta No sentido em que também critico Com outra pessoa, falamos no final de um trabalho Discutimos o que é que correu bem O que é que correu mal, o que é que deveríamos ter feito O que é que não não podemos, não podemos pode voltar a acontecer Pronto, raramente Fazemos coisas que não possam voltar a acontecer Mas bom Discutimos sempre o trabalho Um com o outro, ou se estiver sozinha Também penso eu própria, depois venho a conduzir No eu não, eu faço sempre viagens porque acabo acabo sempre por fazer viagens sozinha quando vou, por exemplo, fazer animação infantil Uh, ilusionismo, normalmente vou sozinha. E aí autocritico-me, uh, assim, de uma forma silenciosa. Silenciosa. <risos> interior, não é? Interior, mas depois também comento com, com os amigos, ou com o meu marido, ou com, não é? com a família. Já que falei em família marido, e marido, e temos aqui também a Morgana, que é que é, que é a filha, ela já está a sorrir. Eu, eu, qual, como é que é conciliar uh, a mulher, uh, família e atriz? Como é que é isso? estudo É fácil? É difícil? Eu penso que, se calhar, para muitos olham e dizem, ui, isso é complicadíssimo. Eu consigo, mas claro que não é facílimo. Claro que, que esgota, já estou assim com o cabelo a ficar branco. Não se nota. Não se nota daí, se calhar. Não. Não, é claro que é, é cansativo mas, mas sim, partilhamos as tarefas Tanto eu como o meu marido E a Morgana também ajuda e e Ajuda a estragar, se, não é? A tirar do não. sítio <risos> E tudo se, se consegue conciliar Aliás, também eu não trabalho Não trabalho, quer dizer, trabalho todos os dias Mas uma grande parte do meu trabalho É feito através de casa, não é? Através de, de, de venda de espetáculo Por isso, pronto, consigo também estar Passo muito tempo em casa E claro, trato... De tudo, à volta. E também ensaia em casa? Uh, ensaios, não, não. Quando temos ensaios, uh, costumo pedir uh, a Casa da Cultura, Uh, e, e a Câmara, e também agradeço por me emprestarem uh, quando, quando necessito daquele espaço porque é, é bastante interessante e é bastante bom para trabalhar antes também uh, trabalhava na Bobadela emprestavam-me também a sociedade recreativa o espaço, porque precisamos de um espaço sensivelmente grande, não é? para ter uh, e, e para, para além de nos concentrarmos melhor o espaço sim, não é? sim, claro, claro temos para... espaço para ensaiar e para Exato. relaxar e para fazer todos os exercícios necessários para os espetáculos. E a Morgana às vezes sente um bocadinho a falta da mãe, não é? Uh, não, não, porque porque ela passa realmente muito tempo comigo e, e também com o pai, temos essa oportunidade de passar muito tempo juntos, por isso, uh, tanto que ela ainda também já só tem 5 anos, só para o ano é que vai passar se calhar menos tempo, não é? Porque vai para a escola tem primária a escola, e não já não poderá faltar, como, como agora, não é? porque agora vai não não vai frequentemente à escola optamos por ficar também o máximo tempo possível com ela já que que, que é permitido <risos> que temos essa oportunidade apesar de ser uma opção também não é? o público nós estamos num país onde há ainda alguns alguns preconceitos e alguns tabus em relação à, à, à profissão de modelo, de atriz, de cantora, uhum. enfim. Como é que como é que se sente em relação a essa essa a qual falou uma naquelas pessoas que ficavam assim muito muito miradas, muito despecadas a olhar para si para, para o vosso espetáculo e vocês estavam assim um bocadinho Como contou, estava assim um pouco ansiosas, receiosas até. Como é que reagem? Como é que vocês se sentem quando quando, quando há esse tipo de reação? Eu disse interiormente Como é que hum. vocês se sentem? As reações, mas... Esquecem? Tentam ultrapassar-se? Sim, não, eu não, não, não ligo, uh, tento, quando faço animação de rua, claro... Às uh, vezes vem os piropos, não é? Ah, vem claro, mas isso faz parte, faz parte, <risos> faz parte e, e, claro, temos que levar, como se diz na desportiva, não vou, estou a trabalhar, estou a fazer o meu personagem, uh, o piropo vem e tão depressa vai, porque, <risos> porque também respondemos à letra e, e é isso que também faz haver um contacto mais próximo com o público, não é? Uh, pronto. Há outras pessoas que não querem ser incomodadas, ok, então tenho então no seu direito, também não vou incomodar nem chatear ninguém. Estou ali para animar, para fazer rir e não é e fazer as pessoas ficarem felizes, por isso há um bom feedback. Pronto, e acredito que sim, que haja pessoas que são mais preconceituosas ou que ainda uh, pensam que pronto, ser atriz ou ser ator, ser atriz, principalmente porque Exato. era isso que eles que, que achavam uma coisa <risos> Estou a fazer a pergunta por alguma razão Pois, exatamente <risos> mas eu acho que cada vez menos porque as, as pessoas gostam também, mesmo que critiquem Na, no fundo, no fundo adoram ver teatro, adoram ver animação e estão sempre curiosas para ver o que é que vai acontecer, apesar de depois criticarem, mas isso já vai na consciência de cada um Eu lembro-me há, há uns anos esta parte que por exemplo a própria televisão passava imensas peças de teatro e fazia-me o um teatro e havia um hábito as pessoas se reunirem a ver teatro e, e havia realmente não, não só o teatro de revista como outros outras peças mais mais mais sérias e uhum. de autores portugueses e tudo. E isso praticamente quase que acabou isso era uma fonte de trabalho, era uma fonte de receita para, para os atores e, e para as atrizes, neste caso Era. O que é que o que é que, o que é que tem a dizer sobre isto? Qual é a sua opinião sobre isto? Uh, pois era mas tudo muda, não é? Acha, acha que temos que aceitar essa resposta do tudo muda? Uh, temos que aceitar não, porque também ah, não, provavelmente não, não, não temos que aceitar não? não, não temos que aceitar, nós temos que fazer aquilo que queremos fazer Ótimo, e sim. lutar e, e seguir em frente e acreditar, não é? O que deve estar a acontecer, penso que seja para já, não é? Fecharam alguns espaços, alguns teatros, bastantes. Depois, a nível de, de, de subsídios, também penso que tenham diminuído, ou, ou mesmo que não tenham diminuído, eu penso que tenham diminuído, mas mesmo que não tenham, deve ser devem recebem com certeza, menos, ou mesmo que recebam o mesmo, não é o suficiente para para viver hoje em dia, não é? Ou para montar algo hoje em dia. O que faz com que, que, que seja difícil continuar no teatro de revista e, e, e também e também acho que tem pode ter a ver com o público também com as novas com a nova geração com os interesses da nova geração se bem que há muita gente que gosta de revista e continua a gostar e acho que não, não se vai perder não acredito que se perca porque que se, porque não em é Portugal a tradição perda, do, do teatro de revista em Portugal pois é isso, faz parte da tradição e penso que se se perder que um... na província não não, não não seria uma ideia Não é, não é bem o meu estilo, não é realmente o que eu, para já também eu não, nem sequer sei cantar <risos> não sou muito boa na parte, e acho que isso faz parte do teatro revista, não é? Que saber cantar, não não obrigatoriamente, poderia sim, lá estar sem, sem, fazendo há, outro personagem Há todas as atrizes que fizeram na revista que não tinham voz por aí sim, além, mas, claro, mas faziam, sim, não Sim, claro que sim, claro que sim claro que sim, mas pronto, sinceramente não é, não é o que eu, o que eu pretendo fazer, não é o que eu pretendo fazer, mas mas uh, acho uh, e aqui mesmo aqui na, na região da Oliveira do Hospital, uh, temos temos o grupo do Hervidal, não é, que costuma fazer eh uh, uns um espetáculos de teatro de revista, uh, fazem fazem teatro de revista. Categorias com eles, já trabalhou com eles? Nunca não, não. nunca colaboraram. Não, nunca, nunca chegamos a trabalhar juntos. E o stand-up Para si. Stand up comedy. Sim, sim, uh, não acho que não não tenho propriamente jeito para fazer. Ou, ou se calhar não é jeito, porque eu acho que isso também se cria e sim, mas mas também nasce com um bocadinho com com ator. Com, com esse não. com esse São sorridente, um, eu, eu, eu imaginaria a ver lá fazer uma, uma coisa dessas. Talvez, mas não, nunca nunca nunca fui por aí. E eu não... gosto imenso de fazer rir, mas se calhar de outra forma, não estar ali num palco não então, é não é bem... Qual é outra forma? Na animação de rua, não é? Por exemplo? Uma coisa mais... É um contacto diferente. Há uma troca de palavras com o público. Eu gosto de ter um contacto mais próximo com o público. Pronto, não... ia fazer um convite para fazer aquilo umas manhãs comigo, assim já não convido. Não tenho público... <risos> <risos> Exato. Hum, pronto, mas não, mas não, o que é um... essencial realmente é verdade, um, um, para um ator, é... ou para uma atriz é essencial. Claro que sim, claro que sim, porque a energia do público é tudo, tudo uma mistura e mesmo para o público, não é? Com certeza que é muito mais interessante e é muito mais emocionante ir ver um espetáculo de teatro do que se calhar ver um filme, não é? Percebo bem que também também mexe com os nossos sentimentos e mexe com a parte emocional. OK, tudo bem. Mas uh, o contacto é outro e a energia que passa é outra completamente distinta. São coisas distintas e que... Agora vamos a, uma outra questão. O marido, como é que ele... Ele casou como atriz, não é? Exato. <risos> como é que ele encara a profissão e como é que ele tem encarado até hoje? Apoia ou não apoia? Apoia menos, mais... Conselhos, o marido enfim. qualquer dia está a representar também. Ai, ah, é. <risos> Exatamente. Portanto, ele, ele também, está, ele está, também é artista, também, é também artista. sim. Sim, também está ligado, está ligado a outra parte, OK, mais da pintura, da cerâmica, de pronto, da escultura, da arquitetura. Está ligado um pouco mais a essa, a essas áreas. Mas também, também faz, ele é muito bom em malabarismo, faz umas umas coisas interessantes. Deve ser para equilibrar uma relação dessas dessas. É, e e normalmente ajuda muito quando eu componho os meus personagens, também, ele também dá imensas ideias engraçadíssimas e muitas vezes quando estamos a quando estou a montar um personagem, também acabo por fazer, sei lá, o sotaque do personagem ou a forma como ele anda ou não é, estou a estudar um pouco o e ele também me ajuda e me dá ideias e também ele próprio representa quando me está a dar as ideias. E eu acho que sim, que ele tem imenso jeito, até devia fazer um curso e deveria avançar nessa, nessa área fazer, também. Começavam a fazer uma companhia familiar, não é? Claro que até sim. Está em moda agora, pequena e média empresa familiar. Claro não é? sim, Podia acho que e também é bastante mais seguro. <risos> e é mais seguro, é? O dia fica sempre em casa. Exato, também. <risos> Mas, uh, a Morgana, Como é que é? Eu já tive a ver, ela fez aí uma pintura. Isso vem da mãe ou vem do pai? Isso deve vir do pai, porque a mãe não tem assim muito jeito para desenhar. Mas como é que ela ela, ela percebe? Ou seja, já se percebe já tem 5 anos, ela já se apercebe da profissão da mãe ah, e sim, o que sim. é que ela acha? Acha que, acha ela que é gosta, o máximo ou não? Adora, gosta dizem, imenso. Sim, é o máximo. Ah. Ela gosta imenso. Gosta imenso, também representa. Por ela já vinha também fazer espetáculo comigo. Ah. É engraçada. Também ela faz quando nós estamos a preparar, quando estou a preparar os trabalhos, está sempre interessada, sempre a ouvir e tal, e até dá ideias também, engraçada. Então, o conselho não, mas... que lhe vai dar? Se ela, quiser, se ela for um dia pensar que ser atriz como a mãe, como é que vai desmotivá-la, vai motivá-la, vai motivá-la? Ah, motivá-la, claro que sim. Mesmo claro com estas sim. dificuldades todas que existem claro que sim, no contexto atual? Claro que atual? sim, porque mesmo que não faça isso como um primeiro trabalho, não é? Pode fazer como um segundo, uhum. porque hoje em dia, antigamente, é que uma pessoa era, não era formada para um tipo de trabalho e quase que quase que era uma vergonha se fazer outro tipo de trabalho, não é? Seria aquilo, a pessoa é arquiteta, então tem que ser arquiteta até ao fim da vida. Quer dizer, e, e as coisas têm mudado nos últimos tempos, ainda bem que tem mudado. Agora já se torna um bocadinho mais natural a pessoa fazer vários tipos de trabalho, não é? Ser arquiteto ser ator uh, uh, e de repente ser agricultor e porque não ser padeiro? <risos> porque não, Por isso, não é? Porra. Porque é que eu acho que sim. Eu acho que as pessoas têm que, não é, uma pessoa não nasce apenas com aptidão para aquilo, não acredito nisso eu acho que as pessoas, também pode também pode-se pode -se dar o caso mas também pode-se dar o caso da pessoa ter até jeito para isto jeito para aquilo e claro focar-se assim uh, num, num, numa numa área principal, não é? E, e depois ter as outras coisas que também lhe dão prazer fazer e... Para o complemento e para a experiência, não é? Claro que sim e também até como trabalho, até a pessoa pode ter dois ou três trabalhos, não vejo mal nenhum nisso, acho que sim, é o futuro, não é? É o futuro. O futuro passa por muita coisa. Eu acho que sim. Futuro, para o seu futuro o que é que está previsto? Ou é segredo? Não, para o meu futuro, bom que tenha saúde, tenha saúde Exato, e que tenha trabalho, saúde, mas projetos, projetos concretamente na área do teatro na área teatro ou representação? Exato projetos tenham um, um projeto já há, há dois anos que antes <risos> aqui debruçada sobre ele mas acho que ainda não tive coragem de avançar talvez seja aí mais isso não coragem aí e também e também e também uh, dinheiro não é para poder investir porque não não é não é evidente é um projeto de ilusionismo para adultos uhum. um espetáculo de ilusionismo para adultos mas que implica muita coisa porque as ilusões compram-se e são caras não é? e são caras temos ilusões Não Nós é? temos um grande nome em Portugal, não é? Uma temos, sua, uma temos, idade, temos, temos, uma temos. Temos vários, mas, mas, mas temos um, um bastante importante mas uh, nesse projeto de e Luís de Matos de... E... E... Temos, não fica nada atrás do David Copperfield pois, não, não, não mas, este... pronto, mas o meu estilo, por exemplo, de ilusionista é diferente, <risos> é diferente. O, que é que, o que é que faz no seu espetáculo de ilusionismo? podemos saber, não não, não divulga o segredo não, não, mas não. o que é que faz assim, por exemplo? eu tenho feito, ou faço espetáculos para crianças ou para adultos o que eu faço, por enquanto é só espetáculo, por exemplo, em casamento de mesa em mesa, faço ilusionismo de mesa em mesa, mas não sou uma mágica de preto que vai não é de, de mesa a mesa fazer ilusionismo não porque eu eu não gosto de ser não gosto de ser eu mesma a fazer ilusionismo, eu tenho que ter um personagem por trás, mas está o teatro sempre sempre o teatro <risos> presente, não sempre presente não consigo é, pronto, e já falei com outros mágicos não é uh, ainda no outro dia perto da Covilhã falei com, com o mágico ele é fantástico, é um rapaz novo, faz magia é realmente fabuloso uh, o Zé, e ele ele dizia admiro imenso o teu trabalho porque eu sou incapaz de fazer um personagem como tu fazes enquanto faz ilusionismo ele tem que ser ele próprio, o Zé a fazer ilusionismo, eu não consigo ser a nada <risos> por isso, tenho sempre um personagem por trás, ou um personagem não é para os adultos, um personagem mais chico um personagem mais pronto, mais adaptado à, à situação, à ocasião. Ou então, para as crianças, então tenho a Tangerina, a boneca Tangerina, que é uma boneca palhaça, e então faz um espetáculo de ilusionismo cómico. Pronto, é, é exatamente o que eu faço nas festas de aniversário, batizados, nesse tipo de eventos, em qualquer evento, para as crianças. Portanto, e já agora vem o dia da criança, que é dia 1 de junho, não é? Exatamente. Já está alguma coisa prevista? Espetáculo? Em princípio, sim. Normalmente fazemos todos os anos a animação uh, no Portugal dos Pequeninos. Em Coimbra? Sim. A animação de rua no Portugal dos Pequeninos. Tem tem algumas pessoas a trabalhar e conseguimos sempre uma equipa grande que, que vai vai fazer essa animação lá. Portanto, o futuro passa, passa ou vai passar pelo ilusionismo interpretando uma personagem. Sim. Agora, o que é a vida... Portanto, a pessoa, a Nádia e a representação que tem que ter pela a vida, como todos nós temos que representar um pouco na nossa vida, não é? Consegue separar uma coisa da outra? Claro que consigo, sim. a representação em a palco... No é... seu dia-a-dia -dia não representa, faz tudo normal... Não, eu tento não, não representar, é... mas eu sei que qualquer pessoa, imaginemos, uma pessoa vai vai ao banco, não é? Se calhar não está como está em casa sentada no sofá, não é? <risos> Tem que ter uma certa... Se calhar põe -se com uma certa postura e tal, e, e tenta... Não é? Não, não, não sei explicar bem por palavras. <risos> um, ou, ou, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa acaba por, por representar no seu dia-a-dia tem sempre um bocadinho não que minta não é não é não não não significa sim, mentir não que dizer, nem significa pode. não ser ela própria mas sim o à vontade completo da pessoa e as genuinidade da pessoa eu penso que está a se calhar com a família e com os grandes amigos e com quando a pessoa realmente está numa situação em que não não não, não tem nada que é julgo o que pense que quem que julgue não é e por norma todos todos nós acabamos por por ter um pouco se calhar de representação, se é assim que se pode chamar, no seu dia-a-dia, -dia. mas eu não tem nada a ver com a representação em palco ou num trabalho de rua, ou, são coisas completamente distintas, na minha opinião. A, a, a mim faz um faz -me alguma confusão. Eu já fiz teatro, mas foi nos meus tempos de, de estudante, passei por uma por uma, algumas experiências. Também fiz uma parte de poesia, no fundo eu acabo por apresentar também ao estando aqui na rádio, ao estando num palco cantar, também estou um pouco a representar. Claro que sim. Mas não é nesse tipo de representação que eu estou, que eu estou a falar. É difícil, é difícil entrar numa personagem. Por exemplo, vamos, vamos supor que a sua maneira de ser, a sua, a sua personalidade tem uma forma, chamemo-lhe por exemplo uh -huh. A, não é? Uh -huh. Mas o, o personagem tem, por exemplo, o lado B, que é o oposto. sei lá, aqueles personagens que são os maus da fita, não é? É, é difícil passar de, de, do bonzinho da vida real para e... para um mauzinho da fita é tudo uma questão de trabalho, de pesquisa do personagem, de concentração, mas primordialmente de trabalhar aquele personagem e, e tentar também não é tirar os, os vícios que uma pessoa se calhar tem no seu dia-a-dia -dia e, e eliminá-los e interpretar aquele personagem, sentir entrar noutra pessoa, é entrar noutra pessoa e acreditar naquela pessoa e e viver com quase esse corpo dessa desse personagem que a criou, não é? Eu, eu já ouvi alguns alguns atores e atrizes. Eu sinto também, dessa forma, não é? Não é? Eu, eu já ouvi já li alguns escreveram, falaram que que às vezes são são os lugares na rua e são quase que alguns até são cascados, como se costuma claro dizer, que sim! porque representam um papel mau, tu foste mau, mas o próprio público muitas vezes confunde uma situação da outra isso isso não é, não é perigoso, nunca sentiu isso nunca. já senti já. já já senti na altura em que fazia em que fazia televisão não é quando fiz fiz a telenovela nunca digas Adeus eu fazia daante. E realmente entrei a meio da novela e quase que fui a uh, culpada pela destruição de um casamento importante daquela novela. <risos> daquela novela. E então, o que é que isso, o que é que isso fez? Uh, pronto, fez a parte mediática de estar na rua e as pessoas pedirem autógrafos e depois fez o outro lado, uma vez estava no multibanco e apareceu uma senhora de idade e disse... Você realmente é mesmo mazinha E eu peço desculpa, não estou a perceber Então é assim? Você vai para ali estragar um casamento daqueles tão bonito? Ela estava completamente indignada e estava até chateada comigo Mas isso é um bom sintoma Porque, claro, sim, deveria estar com certeza <risos> e eu disse oh, minha senhora, mas as coisas não se podem misturar aquilo é ficção é televisão não não é realidade eu não sou aquela pessoa mas ela não quis saber ela estava convencida que eu que eu estava a prejudicar aquele casamento e que e pronto estava chateada extremamente chateada comigo. Esse, esse episódio acabou bem, mas há os podem acabar sim. mal, já tem. Pois, pois, sim, sim. Já tem atitudes situações sim, complicadas. Sim, tem situações que revelam, sei lá, que se fala sobre homossexualidade, houve muitos problemas no Brasil, não é com atores que fizeram do homossexuais na no, em telenovelas e que depois foram agredidos e que tiveram graves problemas uh, por causa disso. Mas também tem outras situações, como por exemplo havia aquela telenovela Avenida Brasil, que tinha aquele personagem, o personagem mau da telenovela, que era Carminho ou Carminha, que era um personagem realmente Malévu, Sim, maléfico, assim maléfico e péssimo e destruidor. E, pelos vistos, no Brasil, essa atriz, eu agora não me estou a lembrar do nome dela, ela é adorada e venerada, porque ela realmente faz representa um papel bem. fabuloso, representa excelentemente bem, não é? É fantástica. Por isso tem sempre... Eu acho que isso também vai, vai se calhar, também vai evoluindo, não é? As pessoas vão começando a dar-se conta que, <risos> que realmente... Fica que se é uma coisa, a realidade é outra, exato, não é? realidade é outra. Deve ser, deve ser aliciente, deve ser motivador, faz o que gosta. Faço. Isso é importante? É muito importante, eu acho que sim. É muito, muito importante. E tenho a sorte de poder fazer o que gosto. Tenho essa sorte. Às vezes acontece que as pessoas não fazem o que gostam, não é? Sim, não fazem o que gostam muitas vezes porque não podem. Não não têm, não, não lhes a vida não lhes permite, não é? E eu também tenho que agradecer não é ao, ao meu marido por ter, por, por também sustentar de certa forma a minha a minha profissão ela não sustenta, não é? Porque também eu eu consigo uh, efetuar uh, dinheiro para a família, obviamente, Sim, não senão não continuaria, mas se tivesse eu sozinha a sustentar a minha família neste momento, eu não conseguiria. Vamos lá ver, porque é a realidade. Não, eu não sei que trabalhar sem televisão, OK? Mas para isso não poderia estar aqui, teria de estar em Lisboa, que é onde eu não quero estar. Pois nós preferimos também ter lá aqui em Oliveira do Hospital. <risos> eu também prefiro estar aqui. Quem sabe se assim esta depois desta conversa e para o ar. Quem sabe se depois dizia eu desta conversa não vai aparecer aí, se calhar qualquer coisa que que vai dar, dar caminho, ou vai dar deixar de ser um esboço para passar a ser um desenho mais concreto sobre os projetos que já aqui falou e sobre ideias que tem também em relação ao teatro, uma escola de teatro poderia ser, uma, Sim, uma companhia seria, de teatro poderia ser? Sim, seria interessante. Sim, companhia de teatro se calhar não, não quero. Sim, mas <risos> já, um, já um cheiro, trabalho assíduo, porque eu acho que faz falta isto. Eu tenho o que eu precisava, por exemplo, o que eu precisava era de ter um pouco mais de trabalho do que aquilo que eu, que eu tenho, pronto, não posso queixar porque realmente também não posso queixar não é porque até tenho tenho algum trabalho e, e é muito é muito bom e gratificante mas se houvesse um pouco mais gostaria também mas pronto mas provavelmente vão aparecer jovens que vão haver a conversa e dizem, que estava a fazer teatro mas como é que é que eu ia fazer para fazer teatro? Tem que falar com nada Nádia, se calhar, pois, tem que mas falar mas com a o... Câmara, falar eu... com o Governador de Cultura, não sei. Talvez, eu acho que sim, continuem e façam e montem grupos de teatro e avancem, mas também o que eu vejo é que, eu tenho uma família, não é verdade, e, e não tenho tempo para estar, pronto, para estar presente parada, eu tenho que trabalhar tenho que efetuar dinheiro porque é a realidade das coisas como toda a gente Pois, aquela história do amor em uma cabana não é? Pois claro, e eu não cabana posso já eu, eu já não tenho tempo, quase não é, para, porque não é, tenho que tratar da casa, tenho que tratar da filha tenho que tratar de tudo, de, pronto, essa de toda essa parte, mas em conjunto está, com o meu marido Mas não está fora de, se aparecer um projeto Não, se aparecer se um, um projeto, projeto pode ser bastante interessante e posso estar interessada, mas ainda agora por exemplo, falei com Um amigo meu que me convidou para fazer era um projeto, uma longa-metragem em Lisboa. Ah, vem lá, vem lá fazer um este, este trabalho, é um filme e tal, podíamos fazer em conjunto. Mas eu tinha que estar de tal forma envolvida porque era para montar tudo com ele e com outro, que e com outra pessoa, com outro ator. Eu não tenho tempo, não tenho tempo para isso. Eu eu tenho tempo agora é para trabalhar e tenho o universo dos pequeninos, não é? Que é que é o grupo com quem eu trabalho, que é mais ligado ao cirque, à animação, à animação de festas e rua e de rua, pronto, que é o, o, o que eu estou a gerir no fundo, não é? E, e é por aí que eu quero dar continuidade é avançar nessa parte da animação e do ilusionismo e do circo uh, porque é isso que neste momento eu vejo que também está a funcionar e que, e que gosto de fazer e que utentes, adoro sim. fazer e, e que se calhar não me, rouba, não me rouba tanto tempo como montar um grupo de teatro e fazer ensaios e montar uma peça que depois eu não consigo vender pois <risos> Então, Infelizmente, porque como, eu adoro fazer teatro. Como correu, como correu a feira do queijo? A festa do Queixo, muito bem. Tarde? Eu Cor sei que andou por lá, eu não ouvi, mas sei que andou por lá. Correu muito bem, muito bem. Deu-me imenso prazer fazer eh, as personagens que fizemos e e as pessoas, eh, pelo feedback que eu que eu senti, que vi, que presenciei, acho que gostaram imenso, imenso. Correu por muito bem. Foi gratificante. Foi super gratificante e é sempre, é e, sempre. esteve muita gente. Esteve muita, muita, muita gente, muita gente. Até houve uma altura que estávamos com dificuldade em andar ali no meio, na, na parte de, de, do queijo, onde eles vendem realmente o queijo, estava um bocadinho difícil de, de, de andar, mas, bom, as pessoas acabavam por por fazer um pouco de roda para ver o nosso a nossa intervenção e, e o nosso espetáculo e foi muito interessante. Bom, este o nosso tempo também está quase no fim, ainda havia muita coisa para dizer e porque há sempre coisas para dizer, porque estas conversas são mesmo assim, são como as cerejas, há sempre mais um, uma para, para para descascar, não é descascar a tirar o caroço. Conselho aí para os para os jovens e para os menos jovens, porque também há menos jovens que também gostam do teatro, é, é Claro que, que sim conselha que vá é que dá às pessoas, sobretudo aos jovens que, que podem ter alguma eh propensão para, para representar, porque teriam de se de aventar para, para, para pelo teatro, enfim, eu? para essas. Conselho é que dá eles. Eu do dou-lhes do dou força, força e acho que sim que devem lutar e, e, e continuar e tentar e tentar chegar e, aos seus objetivos, não é? E, e fazer teatro, claro que sim, porque faz bem. Vamos lá ver. faz bem claro que uma pessoa que é, se, se alguém quer ser ator é, é lógico que, que inverde por aí mas também mesmo não querendo ser ator eh, existe muita gente que está um pouco triste eh, que, que tem dificuldade em comunicar eh, não é pessoas que, que precisam de, de, de estar com, com as outras e o teatro faz com que com que isso tudo desapareça é muito bom fazer aulas de teatro é, é realmente fabuloso trabalho Trabalha-se corpo, trabalha-se a mente, trabalha-se a concentração, trabalha-se todo o lado emocional Tem que ser desinibido é, Mas isso aprende-se, isso aprende-se nas aulas, por isso é que eu falo nas aulas As aulas de teatro é muito, muito bom Eu, por exemplo, tive pessoas no meu curso de teatro em Lisboa, quando no, no curso que fiz em Lisboa Havia um rapaz que queria ser advogado, mas não não sabia falar em público Ele era extremamente tímido e foi fazer esse curso de teatro mesmo para aprender a estar à vontade como havia pessoas que estavam tristes ou depressivas e que decidiram fazer aula de teatro para se sentirem mais livres e mais tranquilas consigo mesmos mesmo. Portanto, vamos acreditar E nada acredita no futuro em relação ao teatro eu, relação acredito ao que sim, eu acredito que sim Porque acho que é, é Nunca se vai perder Quer dizer, sempre houve Não é? Sempre houve teatro Sempre houve bancos Sempre houve... Sim, é uma profissão muito antiga É uma não é? profissão antiquíssima e que nunca se vai perder Porque o povo não vai permitir que isso aconteça não espero é? Espero bem que não, que claro quem esteja que a ouvir que a apoiar, não é? Claro que não, que não vai permitir porque faz parte da cultura faz parte de tem, temos que nos distrair e, e o teatro acho que, que faz bem a alma e não só, e também uh, através do teatro pode-se deixar muitas mensagens importantes para a vida e é e o Shakespeare, Shakespeare? Claro que sim, é isso, é isso mesmo por isso eu acho que é uma missão que nunca vai acabar. Impossível. E ainda bem. E pela Nádia não acaba, de certeza. Não, pois não, acaba não. <risos> não. Olha Nádia, não sei se tem que acrescentar mais uma coisa à nossa conversa, porque as conversas são o mesmo isto. Não, não, não são pré-definidas, não, não há perguntas, eu não, eu não lhe fiz nenhumas perguntas, nem me deu uma lista de perguntas para ele fazer. E pois não. A coisa surgiu na naturalmente, surgiu assim espontaneamente e é isso que é, que é importante, que o que as pessoas gostam de ouvir, a espontaneidade e a naturalidade com com o que nós falamos, com que nós tratamos assuntos que têm a ver connosco, não é? Claro que sim. E acho que é importante. Quanto, a, quanto ao futuro, então, esperamos que ele seja geralmente positivo, acreditar positivo a sua forma de estar, eu acredito que sim vê-se que, que tem vontade de lá ir, agora também depende um pouco dos outros, não é? Claro que sim, eu não sei se posso se posso publicitar ou pode, não? Claro, pode, <risos> então, claro que pode se, se precisarem de animação infantil ou, ou de espetáculos de rua uh, também podem consultar o nosso site um... Pode dizer qual é? colocam no Google Universo dos Pequeninos e automaticamente aparecerá o site e o blog, uh, pronto, e poderão ver fotografias e vídeos dos nossos espetáculos uh, e também têm preços e contactos, uh, mas de qualquer maneira o contacto é o 914004353. Portanto, 91 é, é através desse 53. número que acabou de referir e mais o... O site, o site que, que se chama o Universo dos Pequeninos, tem, basta? Tem Facebook também, não? Tem Facebook também, é, é, também tem Facebook Exato, basta colocar no Google Universo dos Pequeninos, eu não dou o site completo porque é um HTTP, Sim, dois e pontos que nunca Exato. mais acaba, por isso basta Universo dos Pequeninos vai e vai parar lá e e pronto, e podem contratar a boneca tangerina a para boneca fazer ilusionismo. Cons ou... Consumo ou sem sumo? Consumo. Também Consumo, <risos> convém ser consumo. Consumo. Consumo. Consumo. Consumo. Consumo. Consumo. consumo de laranja Exatamente, senão não presta claro. Nada, eu quero agradecer a disponibilidade de ter estado aqui na Rádio Boa Nova nesta nossa conversa tudo lhe corre bem e esta porta está sempre aberta para aquilo que eventualmente precisar e, e um dia se quiser eh fazer-lhe um convite, se quiser um dia de manhã estar aqui um bocadinho para abrir um pouco o sorriso dos portugueses, e estar aqui um bocadinho de manhã comigo para nós animarmos uma manhã, está feito o convite. Okay, criar aqui. se calhar podemos criar, aí vamos fazer se calhar um um umas coisas assim que eu, eu, eu também gosto de fazer assim umas brincadeiras de vez em quando. E se calhar é para ser ideal para nós fazermos uma brincadeira, uma ocasião. Temos que pensar nisso. Vamos pensar nisso. Mas eu agora quero falar com com com Morgana, antes de me ir embora, Morgana, olá. Tens que falar aqui, filha. Fala ali para o microfone. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Onde é que tu tens andado? Não te vi aqui, estive à conversa com a tua mãe, tu não estiveste aqui, onde é que estavas? Ah, eu andava noutra sala. Estiveste noutra sala? Sim. E gostaste? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> é uma sinceridade acima de tudo. Claro. Tu gostavas de ser atriz? Ah, eu gostava de ser dona de um hotel de cães e veterinária. Ah, gostavas. Dona Por acaso um vou ser estavas ter um hotel de quães Sim é. É, é, é, então, E então gostas que eu tua seja atriz, gostas? Sim gostas Já haviste trabalhar já já? Gostas Sim. muito ou pouco? Hein? Ah, muito Ah, o ah, que é isso? Ah, ah. claro, muito, muito. Olha, claro, diz-me uma coisa muito. O que é que tu fizeste aí? Tiveste aí um grande bocado de desenhar o que, que desenho é esse? Conta-lhe, mostra-me lá o desenho Eu não sei o que é, não consigo ver daqui O que é que é o desenho? mostra lá o Fernando mostra lá, o que é que, <risos> é que tens aí? É assim, um É um caminho? Não. Então o que é? Explica lá. É o quê, Morgana? Ah, são várias coisas. Explica lá. As pessoas não estão a ver. Temos que explicar, por palavras, aquilo que tu fizeste. Então, o que é que temos aqui? Aqui está aqui o quê? Veste aqui é quem? Uma cabeça de, de um unicórnio. Ah, uma cabeça de um unicórnio. E mais? Então me digas, desenhaste uma tangerina. Aqui um peixe com três olhos. Um peixe com três olhos? Sim. Isso é complicado. Sim. Já e se eu precisar de óculos, como é que é? Ele a outra ele cabeça do outro unicórnio Outra cabeça de unicórnio Olha, o Fernando estava a perguntar Se o peixe precisar de óculos, como é que é? Tens que arranjar três lentes Ok Sim <risos> Parto uma de um óculo E colo nos outros Está encontrada nos a solução Retira-se de um lado para colocar no outro Claro que sim <risos> Vá, Morgana, um beijinho para ti E muitas muitas felicidades E faz favor de portar bem com a tua mãe, tá bem? Toma conta sim. dela, tá bem? Tá bem. Está bem? Está bem. Ok. Nadia, muito obrigado mais uma vez. Até à próxima e sempre em cima. Obrigada também. Uh, Bricalig. Ok. <risos> <risos> Obrigada. Deus Obrigada.